Europeism förknippas ofta med ord som hatare, hatgrupp, chatal. Är detta rättvist? Nej, det är inte rättvist eftersom varje grupp vad den än må vara hatar någonting eller någon. Eftersom andra grupper inte betecknas som hat grupper, etc. Varför ska vi pekas ut så här? Vi existerar inte utav hat mot andra raser utan av omtanke om och kärlek till vår egen ras.